Forum Mirinor Islam, Dega Shkup, ju prezenton emisionin Gjurmëve të të dashurit tonë. në hapave të ndryshme shoqëria e re filloi të marrë veten dhe filluan shenjat e solidaritetit me shoqërisë, të qenit pozitiv në shoqëri dhe dashurisë për njëri-tjetrin. Për këtë le të përmendim dy shembuj. Njëri tregon shpirtin e sakrificës dhe bamirësisë, të tjetri flet mbi ekonominë. Shkojë një nga muaxhirit dhe u ankua te profeti sallallahu alejhi wasallam Çekişte ditë pa ngrënë. Profeti sallallahu alejhi wasallam u folit të pranimshmeve. Kush e pranon këtë për mik sonte? Një nga ansarët ngriti dorën dhe i tha: "Unë, po e dërguar i Allahut." Pasi shkoi në shtëpi e pyeti gruan e tij mbi atë që kishin. Gruaja e tha që ushqimi nuk mjafton vetëm për fëmijët pasi edhe ata ishin të varfër. Ajo që bënë ishte se shoqa i vuri fëmijët në gjumë pa në grënë. Ma pas, kur erdi koha për të ngrënë, e fiken kandilin dhe e vendosun ushtimin që mjafton të vetëm për një njëri. U ullën të tre, dhe dere sa miku hante, burë e grua vetëm se zjasnin duart e tyre dhe bënin sigur mërnin nga pjata, për t'i treguar mikut sigur pëhaën edhe ata dhe se ushqimi është i boqëm. Në mëngjes, qohen dhe shkojnë në gjami për të falur namazën e sabahut, dhe gjenjë që zoti me këtë rast kishtë e shpalur a jetin. Edhe ata që përgatitën vendin medinin edhe besimin paratyre, i duan ata që shpërnguleshin tek ata dhe nuk në gjenjë në gjoksat e tyre ndo një nevoj nga jo që u jepej atyre muha gjireve e le hasher nët pas i falin në sabahun profetis sallallahu a.s. u këthi nga burë mikprites dhe i tha vetë zotje është habitur me sjeljen tua i mbram me gjithse mikprit që mundua të ambajtë të fshejt diska të til zotje bërit të njohur historirit i pas i një shëqërije til e varfër kishtë nevoj për vlerat të tilë duke të reguar të mirën, kjo ishte nëzitje dhe për njezit tjerë, jo gjithmon, ba mirësia është mirë që të mba e të fshehtë. Aloj madrishën në kuran thot, ata, të cilët pasurin e vetë e shpërndajnë në rrugtë zotit në atën e ditën, fshehurazi ose haptazi. El Bekare 274 Meshtimin e popullsis në Medine, u rritën edhe nevojat për ujë. Me tjenës e puset, dherën atë ko ishin prontë qëfuteve dhe për të mbushur ujë mërë një në qëra, u thmanë bin afanin dërhyjnë për të përmirsuar këtë gjendje. Me që ishte trektar dhe i pasur, a i bleu një pusë shumë të shtrejnët dhe lejoj të gjithë të mbushin ujë falas. Me që që futet kishin monopol të tyrin trektinë dhe tregunë, Profetit S.A.S. urdhërojë të ndërtojë një trektitër, me qëllim që të ndzisë trektin mes muslimanëve. Ka shtu fillojnë trektarët e parë si Abrahman i bën Aufi e tjerë, dhe ke hedhur hapët e parë në fushën e trektisë. Njëzit më të varëfur që kishën ardhën nga meka, që ndronin në një vend që quhej Sufe, nga ky vend e morën dhe emrin dhe queshin banorët e sufës. Numëri tyre arrinë të mbi një qindë dhe jetonin në kulmin e varfrejës. Ata kishin nevoj për gjërat më elementare. Duke parë këtë 7-10 të rinjë musliman, ditën u mësonin atyre zanatet të ndryshme me cilat do të mund të siguronin ushtimin, kurse natën mësonin Kuranin. Këta 7 djetë të rinjë uqua e të në më pas ledzuësit. E në bete e në jemames të gjithë këta të rinjë rranë dëshmorë në një ditë. Fes nuk mund të i shërbejnë vetëm djetarët dhe propaganduësit që merën me punët e fes. Uthmani radiolau anhu ishte trektarë dhe për këta bleu një pusë dhe i lejojt e tjere të mbushin uj falasë kjo ishte një shërbim edhe për komunitetin edhe për fen. Fes nuk i shërbëhet vetëm duke hapër shkolla për masimin e Kur'anit, apër shtërpi edukimi për familjet e tjerë, por edhe punojnësit në fushë në informacionit, trektarët edhe kushdojt që ka mundësi të kontribojnë në edukimin edhe zhvillimin e shëqëris. Më ardhin e muslimaneve në Medine ushtuan dhe numri i rekyateve të namazit. Kështu Dreka, iqindia dhe jatsia u bën me nga 4 e kjate, kursa akshami me 3. Vetëm në mazi sabat nbeti me 2, atësa ishte ishpaldur profetis arallahu aleyhu sallem për herë të parë në Mirac. Kjo u bë pasi tani ishte koha e punës dhe për këtë duhe energji shpitrare, po kështu nështë. Në vitin e dytë e emigrimit u obligua dhe agjerimi i muajit Ramazanit. Në të njëjtin vit u obligua dhe mbulesa për fenrin musliman. Një obligim tjetër që nuk ishte i njohur deri atëherë ishte edhe zakati. Shoqëria dhe shteti i ri sapo formuar kishin nevojë për shpenzime, kështu erdhë zakati. Pra, shohim që të gjitha obligimet dhe detyrat fetare Vinin në kohën e duhur dhe të përstatshme duke plëcuar nevojët e shëqëris. Përveç nismave shëqërore, ekonomike dhe politike, ideje dhe nisma kishtë edhe në fushin e fejtë. Minberi, për shembul, për dyjumi, nuk është përmendur asë në Kuran dhe asë në hadithet e profetit sallallahu aleyhi vësallem. A ju vendos në gjami si ideje e një gruaje. A ju i tha profetit sallallahu aleyhi vësallem o e dërguari Allahut, duam që të jesh në një vend të lartë që të të shohim të gjithë dhe të shohështë të gjithë. Kështu, në gjami u vendos një podjum më në një beri dhe kjo tradit vazhdon deri në ditet e sotme. Sot, media të kushten në rëndësi të madhe vendit ku fletë spikeri, për shka kërëndësis që ka, ku se kjo në islam është batuar që në ditet e para Një ide tjetër në fushën e fes Ishte edhe e zani Ajë nuk përmendit asë në kuran Dhe asë në thënjët e profetis S.A.R. Allah Për të lejmruar në bihyre në kohës e namazit Muslimanët nuk ishte një shenjt Të tatuar të Bisa propozuan që të përdorin Kambanën Por a jua anullua Pas i përdori nga të krishterët Kështu duhet diska që ti dalon Të musliman nga tjerët Gjendja vazhdoj kështu tërisa një nga shokët e profetis Arallahu al. Abdullah ibn Zedi sheh një andër. Në andër ajpa një burë që mban të në do një kamban. Abdullah u e pyeti, a ma shetë mua këtë kamban? Buri i thotë, a të tregoj diska më të mirë se kambana? Qfar është ajo? Pyeti Abdullah. A të her buri i tregoj fjalet e ezanit. Të nëjësër me shkojte në profetis Arallalio Sallem dhe i ja atregujë Andrën. Profetis Arallalio Sallem kure dëgjoj i tha, Andrë e mirë, dhe i miratoj idejn e ezanit. Sigurisht që Abdullau e ka vrarë mendjen shumë para se të sho Andrën, a ishtë menduar dhe ka jetuar me këtë shqetsim. Idetë briljante nuk vinë si shkak i zgjoharsis, por vinë pasi talodhësh mendjen shumë dhe të kërkoshë më të mirë. Për shkak se gëzon të një zemër që i digje përfen, aj u bë shkak për miratimin e ezanit, për lejmërimin e hyrës e kohës e namazit dhe për këtë shparblehet deri në ditën e kja metit. Me gjithë se ishte Abdullaj Bënzedhi, aj që edha idejnë e ezanit, Profeti sallallahu alejhi wasallam nuk e urdhëroi atë ta thrasë ezanin për herë të parë, por ia la Bilalit. Kur Abdullah i kërkoi ta thrasë Profeti sallallahu alejhi wasallam i tha: "Jo, thuaj Bilalit, pasi ai ka azmë të humbël." Edhe një herë shfaqet rëndësia që Profeti sallallahu alejhi wasallam ia kushtonte të bukërs. Qa dit Bilali do të thëriste e zani në gjami Profetis sallallahu a.s. Në gjithë këta vuajtje Një të shembuli më i mirë i tyre Ata ishin shumë të varë furë edhe të vuajtur Po kure shiknin u dhe hecin e tyre shpirtror Kur shiknin në vetë të dërguarin a Allahut Kje vuan të së bashku me ta Gjenin forca për ta përbaluar Djengjen Një ditë shkoi një i varfër dhe ju ankua profetit sallallahu alejhi wasallam duke i thënë: "Shiko, o dërguari i Allahut, kam lidhur një gur në bark për shkak të uri së madhe." Profeti sallallahu alejhi wasallam buzqeshi dhe ngriti rrobën e tij, ku u dukën dy gurr që i kishte lidhur për të përballuar urinë. Tregon Aishja Gruaja e Profetit sallallahu alaihi wasallam kalonte një muaj, një muaj dhe një muaj tjetër pa ndezur zjarrin në shtëpinë e të dërguarit të Allahut. Pra, nuk ndizë zjarr për të gatuar për 3 muaj rresht në shtëpinë e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Kur e pyetën se si jetonte, u tha vetëm me ujë dhe hurma. Ellë shtëpia e tij ishte shumë e thjeshtë dhe e vogël. Kjo me qëllim që të jetë ngushëllim për të varfrit e Medinës. Një herë, gjatë një dimri të ftohtë, një nga gratë e banorëve të Medinës i thua një fanell përleshë dhe ja u dhuron Profetit sallallahu alejhi wasallam, që mos e ngjitet ftohtë. Profeti sallallahu alejhi wasallam u gëzuar shumë për këtë. Kur shkoi të falet në xhami e Veshi, dhe ua tregoj shokave Njëg shoqët e tij i tha: "Sa e mirë që je, o profet, ama jep mua o i dërguari i Allahut." Profeti i tha: "Ty ke qeshur." "Po, e hoçi ve jadha." Shoqët e tij u revoltuan nga veprimi i këtij dhe i than: "Si nuk të erdhi turp? Profeti kishte nevojë për të, por ai u kafeu. Un jam më i nevozhën për këtë rrob, pasi Unë nuk e dua për të ftoktin, por e dua ta bëj qefin ku të vdes. Kjo ishte gjendja e brendshme e muslimanëve në Medinë. Nëse konflikti me të drejtës së të shtrëm tës në Mekk, përfundoi me daljen e të drejtës nga Mekka, betejë ajo më nuk ishte përfunduar. Pasqyrët që ndodhin në Medinë do të fillojë një etapë e re për muslimanët, ajo e konfrontimit fizik me Qurayshit. Do të fillojnë luftrat mes muslimanëve dhe Quraysheve. Dhe sa flasin mbi luftën apo xihadin, ne e sigurisht që nuk na vjen zor mbi thënjet e Profetit Sallallahu Alejhi Wasallam rreth vlerës së xihadit dhe shahideve. Nuk na vjen turp edhe në kushtet e sotme në të cilat ndodhemi. Për të vlerësuar luftrat të cilat i udhhoqi profeti sallallahu alaihi wasallam, është më drejtë që fillimisht të diskutohen dhe studiohen shkaqet që çuan në këto luftra. Feja me cilën u dërguar nuk ishte fe e luftës, por e paqes. Për këtë, që në ditën e parë që hyrën në Medinë, fjalimin e parë e filloi me fjalët para hapni paçën me xhush. Ai e ç tregon që profeti sallallahu alejhi dhe sellem nuk ishte i etur për gjak dhe lufthra, është se numri i luftëtarëve që bëri profeti sallallahu alaihi dhe sellem arrin në 18. Dhe numri i të vrarëve nuk i kalon 400. Ai kishte në dorë të derte pëllyje me gjakot dhe të vrisë me mira. Në luftrat mes fiseve eusë dhe hazreq kishën mbetur të vrarë me mira njerës Luftrat në cilat hynë të profetis arallahu a.s. kishën në vetëm një shkakt të vetëm Për ciljen e mesajit islam Që ditët e para që ju shpalë mesajit, a i u kërkoj kurejshëve Më lini të lirë me njerësit Fjesht, aj u kërkonte që talimin të lirë, të fliste njerëzve dhe të përqonte të ta mesajin me cilin e kishtë engarkuar Zotin. Aj nuk do të detyron të asë këmë të pranoj mesajin e ti, por delin të të zgjedhë. Dhe këte vërteton do dhia që përmendë mësipër dhe që asë një në Medine nuk u detyrua të pranoj islami. Me emigrimin nga meka për në Medine, profetis s.a.s. kishtë si qëllim, që të përhapë mesajin me që atje e pengonin koresht me gjithatë edhe në Medine koreshtët përpikëshin të pengon kjo pasi koreshtët u kërkonin fiseve arabe me cilët kishin lidhur alianc që të mos edhe gjonin Muhammedin sallallahu alaiho sallem kështu profeti sallallahu alaiho sallem do të sakrifikon të gjithshka edhe në luftra do të hynte vetëm që mesazhi i tij të arrinte te të tjerët. Të njëjtin parim e kishin edhe Kureshit. Edhe luftën do ta pranonin, edhe Muhamedi sallallahu alejhi wasallam nuk do ta lejonin tu flasë të, të tjerëve mbi Islamin. Ditën që u zhvillua betejë e Bedrit, Utbe ibn Rabia u tha Kuresheve: "O Kuresh, lëreni Muhamedit të lirë të takohet me njerëzit." Nëse Arabot e refuzojnë Ju do të ndiheni të qetë për ti. Vënëse triumfon ndaj tyre, fama e tij është edhe juaja. Ebuzehli i Aqfel. Frika tak. Po pasuritë dhe tregtia e jon. Kështu profeti sallallahu alaihi wasallam, duke mos gjetur zgjidhje tjetër për të përçuar mesazhin, kanoi edhe të luftojë. Një shkak tjetër për beten e bedrit ishte se muslimanët kër emigruan nga meka, kër eshet u amorën të gjitha pasurit, që që ndodhi me soheb e lërumin. Edhe shtëpina e vetë profeti S.A.R.A.S. kër eshet e konfiskuan dhe futën dikët tjetër të banojnë të ta. Kër profeti S.A.R.A.S. u këthu e në mekë si triunfuas, i than shokët e ti. A nuk shko në shtëpin tënde, ojë dërguarja Allahut? Por profetis Arallahu alaiho sëllem u akëtheju, pa më kanë lënë koreshët shtëpi që të shkoj? Gjithashtu, gjatë që ndërimit në mekë, kishte musliman që ishin vrarë dhe shumë tjerë ishin keqë traktuar. Dukush mund të pyës, përse profetis Arallahu alaiho sëllem nuk luftoj që kur ishte në mekë me koreshët? jo, pasi profeti sallallahu alejhi wasallam ishte banor i Mekes dhe një luftë e tillë që ishte luftë civile dhe mund të ndikonte në shkatërrimin e vendit ku banon. Kurse me emigrimin në Medinë, profeti sallallahu alejhi wasallam përfaçonte një shtet tjetër. Me sa përmendëm, ishin edhe vet banorët e Medinës ata që përgatitejshin për një luftë të cilin e shihnin të pashmangshme me muslimanët dhe profetin sallallahu alejhi dhe sellem. Shu muslimanë dhe dietar çështjen e luftrave të profetit sallallahu alejhi dhe sellem i paraqesin në dy këndvështrime të ndryshme. Njëri thekson që luftrat e profetit sallallahu alejhi dhe sellem ishin për të mbrojtur, kurse tjetri mendon që Islami është i hapur dhe duhet të përhapet me anë të shpatës. Në të vërtetë Asë njeri edhe asë qitri nuk thonë të vërtetën E vërtetëa është se luftrat e rëdhën si rezultat Se profeti S.A.S. kërkonte që ta linin të atrasmenton të njerëzve mesajin e Zotit Në mek ishte duruar për 13 vite Por ka rezultate La meken dhe migroj për në Medine Ku qëndrojt 2 vjet Por edhe atje koreshet gjithmon dërhynin Edhe u kurkonin njerëzve njerëzve që të mos e të gjojnë. Njatë kësaj kohë ndodhe një ndjarje madhe për muslimanët që është ndryshimi i kibles nga gjamija aksa dhe së cilis ishin falur dheri atëher dhe qabës. Në këtë, si kur Zotit të rëhiqte vëmendjen profetis sërallalli sëllem që të kjetë sytë nga meka, pasi ajo ishte epiqendra e arabave. Që në ditët e para në Medine, Profeti sallallahu alejhi wasallam e kuptonte se një përballje me kurreshët ishte e pashmangshme. Për këtë, profeti sallallahu alejhi wasallam filloi përgatitjet me qëllim që të mos i vji befas dhe ndërmori tre hapa të rëndësishëm. Hapi i parë ishte se kërkoi statistik mbi numrin e muslimanëve në Medinë, me numrin natyrë që janë të aftë të luftojnë, vata që dinë shkrim dhe lexim. Hapi i dytë ishte formimi i një aparati informativ i cili do të mbledhë informacionin nga gjitha anët e gadishullit arabik, duke u përqendruar në rrugën mes Mekës dhe Medinisë. Këtë mision profeti sallallahu alajhi wasallam u angarkoi dy prej muslimanëve, Talha ibn Ubejdillah dhe Said ibn Zeid. Ata do të formonin grupe të rinj të cilët do të kontrollonin çdo lëvizje në rrugën mes Mekës dhe Medinisë. Përveç mbledhjes së informacioneve, Këta të rrinjë kalonin nga fise që ndodhëshin rrugës dhe u kërkonin që në gjdo rras të mbanin një qëndrim as njënës. Hapi tretë ishte se profetis Arallalevselem formoj disa njësi luftarate, ku gjdo njësi përbëhen nga djetë ushtar të rrinjë. Misionit të cilave ishte të levidnin përgjatë rrugës mes medines dhe mekës. Të gjithë këta luftarë ishin nga manorët e mekës, pasi ata e njëhnin rrugën në mirë. Dë muaj, para bete e së bedrit, profetis Arallahu al. dërgon një njësi tjetër luftarake, përgjatë rrugët që lithë e meken me medinë. Këtë njësi të përbërë nga tëtë veta dhe u dhiqët e Abdullah i bëndjahësh. Aty, profetis Arallahu al. jepë një letër dhe urderon që të mos e hapë, vetëse pas dy ditësh. Pas ju dhëtuan për dy dhët në rrugën me smekes dhe medines, Abdullah i bëndjahë shi e hape letrën dhe ledzoj fjalët e profetis Arallahu A.S. Kur ta ledzoj këtë letrë, vazhdo rrugën dhere sa ta rrish në vendin Nahl, e cila është me smekes dhe taifit. A tje dua që të mbledhësh informacione në detaje mbi koreshtë. Kjo të regonë rëndësin që profetis Arallahu A.S. Ua kushtonte informatave në një dendje lufte. Thuha që Napoleon Bonaparte e humbi luftën me Rusin për shkak se nuk kishte informator të saktë. Kur se profeti sallallahu alejhi dhe sellem, megjithëse nuk dinte shkrimim dhe këndim, para luftës merrte informata mbi kapacitetin e tij edhe atë të armikut. Profeti sallallahu Ar alejhi dhe sellem e dërgoi këtë nësi në një nga muajt në cilët arabët e kishin ndalur të luftonin kjo bëi me qëllim që ata të lëviznin me lehtësi pasi nuk do të kuptohej që janë një si luftarakë në fund të letrës profeti sallallahu alejhi dhe sellem i shkruante mos e detyro asnjë nga nësia që të vijë deri atje pasi Abdullahu a lexoi letrën dhe të tjerave Të gjithë pranuan që të vazhdojnë në rrugën para tje, ku i kishtë e dërguar profetisë sër Allah a.s. Gjatë rrugës, dy prej tyre humbin duke ndjekur një deve e cilë au kishtë e ikur. Ata u zunë në robën nga kureshët dhe u morën në mekë. Ata ishin Saat i bën e bivë kasi dhe një tjetër. Gjashtë të qerë duke diskutuar se shtë bënin tani që kishin betur vetëm gjashtë, Shohin që aty pranë po kalën të një karvan të rekti i koreshëve të cilin e udhishte Amr el Hadrami. Disa për tyre propozojnë që ta sulmojnë dhe të marrën dyrober cish morun koreshët dy nga shokët e tyre. Të tjerti kundrështuan duke i kujtuar se profetis sallallahu a.s. i dërgoj vetëm për të mbledhur informacion dhe se ishin në muaj që ndalohi lufta. Pala që ishte për sul, u thanë që sot është ditë e fundit e muajve kundaluet lufta, dhe se dy për e tyre ishin marë ropë nga kureshët. Kështu ranë dakort dhe me shgjetin e parë që gjuajtën për ti trembur më shumë, u vra kërjetari karvanit Amar El Hadramij. Kështu dytë të tjerë i morën ropër dhe me ta u këthyen të profetisë sallallahu alesallem. Ky lajmë arritit e kureshët, të cilët filluan të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të propagandonin më të madhe në gjithë gadishullin arabik se Muhamedi vret në muajt që është ndaluar vrasja te lufta. Kur Mesia me në krye Abdullah ibn Jahshin arriti te profeti sallallahu alaihi wasallam, ai zemërua shumë me ta dhe u tha: Unë nuk urdhërova të vrisni kënd, sidomos në muajt e ndaluar. Vazhdoi zëmëruar profetit sallallahu alejhi wasallam Abdullah bin Jahshin derisa ju shpallën ajete të Kuranit. Të pyesin për luftën në muajin e shenjtë, thuaj, lufta në të është e madhe, mëkat i madh, por pengimi nga rruga e Allahut, mosbesimi ndaj tij, pengimi nga xhamia e shenjtë, Qabeh, dhe dëbimi i banorëve të saj nga ajo janë mëkate edhe më të mëdha tek Allahu e provokimi kundër muslimanëve është edhe më i madh se mbytja. Ata do t'ju luftojnë juve vazhdimisht për t'ju zbrapsur, nëse munden, nga feja juaj. E kush zbrapset prej jush nga feja e tij dhe vdesi pa besimtar, ata i kanë në zhdukur veprat e veta në këtë jetë, dhë në jetën tjetër. Të tillët janë banor të zjarrit dhe në të do të qëndrojnë përjetshëm. Ata të cilët besuan Ata që shprëngulën dhe luftuan në rrugën e Allahut, ata meritojnë të shpërsoin në mëshirën e Tij. Allahu falshum dhe është mëshirues. Al-Baqara 217, 218. Në këtë ajet, Allahu fajson muslimanët që vranë një nga karvanit e Qureysheve. Gjithashtu, Allahu u drejtohet Qureysheve që filluan të propagandojnë se muslimanë vranë në muajtë e shendë, që ajo që kanë vepruar ata duke nëzjerë besimtarët nga shtëpite tyre, duke i penguar të praktikojnë fejnë e tyre, janë më të mëdha. Dhe njëtin ajetë të mësipërm, li ta lidhim më aktualitetin to. Terrorizmi i sotëm sigurisht që është i pajustifikueshëm dhe i papranueshëm, sidën që tjetë arsia e tyre ma që veprujnë, janë të papranueshme në islamë por në anën tjetër, thejmi që mungese e drejtsiz dhe liris janë shkatje që qojnë drejt dhunës dhe terrorit. Beteja e bedrit është beteja dhe luftë e parë që zhvillohet nësë muslimanëve dhe koreshëve. Gjithashtu, ajo është fitori e parë e të drejtës dhe të kotës. A kur anë, Allahu qutbetei e quhan dhe me emrin ditën e ndarjes. Kjo pasi në kët ditë u nda e drejta nga e kota dhe u ndan ata që zgjodhin interesat personale nga ata që zgjodhin të vërtetë. Ishte ditë ndarëse pasi përveç pushtetit të kuraisheve në gadishullin arabik polindte edhe një pushtet tjetër, ai muslimanëve. Ne së dëshironta vlesosh një ndarje të caktuar, krahaso dendjen para saj dhe pas saj. Betaja e Bedret është betejë e cila e tronditi pushtetin dhe autoritetin e Quraysheve në gjithë qytullin arabik. Qurayshet kishin nisur një karavan në 100 deve dhe 50 mijë dinar floriri për tregti në Shan. Një pasuri të tillë kaq të madhe, Qurayshet e kishin grumbulluar nga pasuritë që u kishin marrë muslimanëve që emigruan në Medinë. Me këtë pasuri Kureishët kishin vendosur të bënin tregti në Sham. Ai që udhëhiqte këtë karavan ishte një nga parie e Kureishëve, e Busufiani. Ai me vetë kishte vetëm 40 burra që e shoqëronin, pasi me fiset e tjera arabe kishin në shkruar marrveshje. Pasi shkuan në Sham, ku shitën dhe blejnë, duke i shtuar dhe më shumë pasuri, morën rrugën e kthimit. Lajmë nga këtij karvani Profeti sallallahu alejhi wasallam e mori nga aparati informativ që kishte ndërtuar. Ata e kishin informuar që Qureshët po presin arritjen e një karavani që vjen nga Shami dhe që të kaloj pranë Medinës. Profeti sallallahu alaihi wasallam më pas ua tregoi këtë dhe të tjerave. Dhe u tha që në këtë karavan ndohejin pasuritë që Qureshët u akishin rumbyer muslimanave që emigruan. Kyjeta që lind nga ajo që përmendëm është, a është e pranueshme nga profeti sallallahu alejhi dhe sellem që të sulmoi kët karavanë dhe t'o marr pasurinë kurreshëve? Cred, kjo në një kohë që e përmendëm më sipër se profeti sallallahu alejhi dhe sellem nuk u nis për në emigrim vetëm pasi caktoi Ali ibn Ebitalibin për t'u kthyer kurreshëve amanetet që kishin lënë tek ai. Pse profeti sallallahu alejhi dhe sellem nuk i mbajtë amanetet? në këmbim të pasurit që koreshët të gjishin marë muslimanëve kër e migruan, dhe të ishte kjo në larje hesapesh. Profetis S.A.S. nuk mund të mban të gjërat që koreshët të gjishin lënë të kaj për tjeruajtur, pasi ato ishin amanet dhe nuk ishin të bënin me pasurit e muslimanëve. Nëse dy kusht të ka marë para borçë dhe nuk t'i këthen, ty nuk të lejojë që nëse të bije në dorë diçka e ti, tomosi ai apësh derisa ta takthej borxhit. Shkak tjetër që profeti sallallahu alejhi dhe selem u a ktheu gjithasajndë që ata vet kishin lënë tek ai, ishte se derënat ko profeti sallallahu alejhi dhe selem kishte qenë pjestar i asaj shoqërie, të cilës ai nuk mund t'i bënte keq, por derisa ishte pjestar i saj. Mesulmend e ndë karvanit, profeti sallallahu alejhi dhe selem u dërgonë të një mesaj shumë të rëndësi shumë kurejshëve dhe u bëndë të thyrje që ta lejonin të përhapë mesajnë e ti nëse duan që rrugën e trektis nga Medina ta këndë të sigut Me këtë, Profeti S.A.W. u bëndë të presion ekonomik me qëllim që ta lejonin të përcijlë mesajnë Në këtë që Profeti S.A.W. doli me 313 luftar këllajmë a rrinë tek Ebu Sufjani Kërëtari karvanit. Me të dëgjuar në bëqëllimin e muslimanëve, Ebu Sufjani dërgon dikët e kureshet që ti lemroj se Muhamedi ka dal për të marë karavanin me pasurit e tyre. Për këtë, a i dërgoj dam dam i bën Amri, i cili me të afruar me meken, i pru deve së ti hunden dhe liu me gjakën e saj. Më pashë, i shqeu dhe robat dhe i hipit deves nga prapa, dhe me të hyrë në mek, filloj të theras. Ndim, ndim, karvani, karvani! Banorët me të dëgjuar thyrjet, filluan të ngrumbullohen për të marrë vesh se shpondodh. Të shqetsuar mbi gjendjen e ti, ku ishte nëmbulluar me gjak, pasi u grumbulluan, ata e pyëtën se si qëndron të puna. Kur pa që u grumbulluan, a ju tha, Mohamedi ka surmuaj karavanin në cilin ndodhen gjithë pasurit tuaja. Për zotin, ka më frikë se kur të shkoni nuk do të gjeni më para tuaja. Ndim, ndim! Në këto fjal, Ebu Gjehli uqua dhe të rriti. Për zotin, do të një se mi son të drejti. Dhe me njëherë filloj për pjekjet për përgaditjen e ushtrisë. 3 dit më par, hale profetis sallallalli sallem atike, sheth një andër të cilën e tregon dhe thot. Pa është një burë të hipur në devin e ti, dhe që unë gjitë në malin eptah dhe thiri, përga ditë unë i përvdekjen tua i oma shtrues pas 3 ditëve. Më pas, a i leshoj një shkëmb nga maje e malit, shkëmb i cili duko rukulisur, ushë kërmoqë, dhe nuk mbeti pjesë e ti pa prejkur një nga shtëpite mekes. Kjo ëndër do thoshtë dhe gjithë të ketë konflikt mes mekasve dhe dikuj tjetër. Këtë ëndër, ajo i e tregoj Abasit, gjëgjaj të profetis Arallahu Aleyhu Sallem. Abasi pasi e dëgjoj këtë, erdhi të velit i bën utbe dhe i tregon bi këtë ëndër, nuk i kërkuar që të mos i a tregoj kuj tjetër. Me ta marrë dhe zhvelidi, Shkoj të babaj i ti, utbe, dhe i tregoj në bjatë që i tha Abasi. Vetë utbe i tregoj vëllaj të ti, dhe kështu me rath, dhe rrësa këtë e mori vesh edhe Ebu Gjehli. Abasi pa ditur gjë, shkoj të bëjt të vafë rrët gjabes. A tje i doli para Ebu Gjehli, i cili i tha, që kur kanë filuar dhe gra tuaja të, të profetizojnë, Abbas ia bëtur e pyet. Po çfarë ke fjalën? Për ëndrrën e Atikes e u përgjigjë për Bogjel. Mposhtë i tha: "Për Zotin o Abbas, nëse nuk vërtetohet kjo ëndër për 3 ditë, do të vendosim mbi murin e Xhabes një letër ku shkruhet që Fisi ibn Hashim janë gënjeshtarë." Pas kurëshët morën vesh që muslimanët kanë sulmuar karvanin e tyre, u mobilizuan duke formuar një ushtri prej 950 veteşh, dhe u nisën për të shpëtuar karvanin. Ushtria që u nis kishin me vete 200 kuaj dhe një numër të madh devesh për të udhëtuar dhe për të therrur si ushqim. Vet profeti sallallahu alejhi wasallam u nis nga Medina për të prerë rrugën karvanit të kurëshëve me 313 bura. Nga këta, vetëm dy për e tyre u dhe tonin me kuaj. Pjesa tjetër kishin vetëm 710 deve dhe 3 veta hipnin në 1 deve duku ndërruar. Rruga që dhe të përshkonin ishte 350 km dhe i takonte që gjdo njeri të ecë në këmp mbi 100 km. Profeti sallallahu alejhi wasallam do të ndroroi me Ali ibn Ebi Talibin dhe Mirthad ibn Mirzedin. Në këtë kohë, Profeti sallallahu alejhi wasallam ishte 55 vjeç, Aliu 25, kurse Mirthedi 21. Aliu i thërri këtë që edhe Profeti sallallahu alejhi wasallam të udhtoi në kamp dhe i tha Mirthedit që ata dy të udhtonin në kamp dhe të dejven tjalin në Profetin sallallahu alejhi wasallam. Pasi edhe Mirthedi miratoi mendimin e Aliut, Shkuan te profeti sallallahu alejhi dhe i than: O dërguar i Allahut, ti do të udhthosh mbi deve kurse ne do të ecim në këmbë. Por profeti sallallahu alejhi dhe selam i skuq në fytyrë u qethë. Jo, ju nuk jeni më të fuqishëm se unë të ecur dhe unë nuk jam më i panevojshëm se ju për shpërblim. Na di se je i dërguari i Allahut dhe ishte premtuar gjenneti a i nuk linë të ras pashfrizuar për të fituar shpërblimin e Allahut Ebu Sofjani kur mori vesh mbi qëllimin e muslimanëve e ndryshu e rrugën dhe kaloi pranë qytetit gjitë dhe janëba Me ndryshimin e rrugës a i lemroj kureshet që karvani kishte shpëtuar Me të marë këtë lem e gjithë parje kuresheve kërkuan që të ktheheshin për e që bu gjehlit E cilu tha: Për Zotin, nuk thehemi derisa të shkojmë në Bedër, të qëndrojmë 3 ditë, të, dit, të thërrim devet, të pimë verë, dhe të këndojmë për ne robreshat. Me këtë do të, të na respektojnë të gjithë arabët. Dhynga kureshet nuk ishin dal bash me tjerët në këtë luftë. Ata ishin Ebu Lehebi dhe Umeje ibn Halef. E bulehebi kështë e frik të dilte së bashkë me tjerët, për këtë a i pagoj një tjetër me qëllim që të dilte në emër të ti. Me gjithë se nuk doli nga frika se mos vritej, a i vdit gjatë kësaj kohë në mekë. Vdekja i erdi pasi a i qëlloj me shkop një sklav të abasit. Një sklav të abasit të mori një hekur dhe e godit e bulehebin me të në koku goditja i shkaktoj plak e cila më pas ju infektua. Nga kjo u prek nga një sëmundjë lëkure, ku filloj mishi lëkurës të i plasej dhe të i binte për tokë. Kjo vazhdoj dhere sa vdicjë. Gjetë kësaj kohë, njëzë dhe tjerë dhe familia i qëndroni larkë nga frika se mos ishte sëmundjë në gjitëse. Edhe kure varosen nuk e prekon me dorë, por duke e shtyrë, Otherhejur me Shkopinj derë te Vare. Mopas e mbuluan me gush. I dytiti që kishte frikë të dalë me kurreshët ishte dhe Umeje ibn Halefi. Ai që kishte trajtonte Bilalin. Ai kishte frikë të dalë, pasi një herë derisa e kishte trajtonte Bilalin, ai i tha: "Në ka thënë dërguari i Allahut që ne do të vrasim ty." U me i e besoj dhe pyetj. O Bilal, a brenda mekes do të ndodhë kjo, apë jashtë saj? Bilal ja këtheu, nuk e di. Kështu, a i kështë e frik të tilte, se mos e vrisnim muslimanet. Gjatëko që tjerët përgatitishim për luft, a i qëndron të të qabja. Ukbe i bën me i ti e pa, mori disa parfume dhe filloj i duke ju sjellë rotull, duke parfumosur dhe i thoshte. Parfumosu, siç parfumosin gratë, u me i e tha, shohë që po më qëndre dhe dhekis, më pas u përgadit dhe doli së bashku me ta dhe mbeti i vrarë në betër. Nga ta që dolin të detiruar nga koreshët ishte Abasi, gjajaj i profetis arallu alesallem dhe Ebul As ibn Rabi, burri i vajzës së profetit sallallahu alaihi wasallam Zeynepit e cila nuk kishte emigruar Profeti sallallahu alaihi wasallam erdhnë informacione që korëshet kishin dal për të luftuar në mbrojtje të karavanit Ata që kishin dal me profetin sallallahu alaihi wasallam ishin Mekasit dhe banorët e Medinës së bashku Marrëvesha që nënshkroi profeti sallallahu alaihi wasallam me banorët e Madinisë në Akabe ishte që ta mbronin brenda Madinisë dhe jo jashtë saj. Kurse profeti sallallahu alejhi dhe sellem tani ndodhe jashtë Madinisë. Duke pasur pasysh këtë profeti sallallahu alaihi dhe sellem u fol lo ftarave dhe u tha: "Thoni mendimin tuaj o njerës." Çohet Ebubekri dhe i thot: "Bëj atë që shikon të arsyeshme o i dërguari i Allahut." Profeti sallallahu alejhi wasallam i thot: Zoti të shpërbleft me të mira. Mopas u dretua përsëri njerëzve dhe tha: Thoni mendimin tuaj o njerëz. Qjohet Omer i dhe i thot: Bëj atë që shikon të arsyeshme o i dërguari i Allahut se ne jemi me ty. Profeti sallallahu alejhi wasallam i thot: Zoti të shpërbleft me të mira Omer në pas u drejtua përseri njërzve dhe u tha thoni mendimin tua i o jo, njërës qohet me kodat i bën amri dhe i thot o i dërguari Allahut bëj atë që thot zoti se ne jemi me ty për zotin nuk dhe themi ashtu si shtë than që futët musajt shkoti me zotin tëndë dhe luftoni se ne dhe të qëndrojmë këtu por të themi shkoti me zotin tëndë të luftoni Se elen ne do të luftojmë me ty. Betohem në atë që të dërgoj me të dë vërtetën, ne do të ndjekim në çdo hap që të ecësh. Këto fjalë e gëzuan profetin sallallahu alejhi wasallam. Megjithatë, të, të gjisa folën deri tani ishull musliman të Mekës. Profeti sallallahu alejhi wasallam kërkonte dhe miratimin e muslimanëve të Medinës. Për këtë, a i pyët i sërish. Thoni mendimin tuaj o njërës. A të herë qohet Saat i bën Muadi i pari i fisit eus dhe i thot. Si kur kërkon mendimin ton o i dërguar i Allahut. Po, ju përgjith profetis ar Allahu sëllem. A i thot. Ne të kemi besuar dhe dëshmuam që mesajë me cilin jë dërguar është i vërtet. Për këtë, Ne të premtuam bindja dhe respekt dhe dhambesen Prandaj, dhe pro si të duash Betoemi në atë që të ka dërguar me dëvërtetën Nëse do të hyje në det, do të hynim pasteje Pa mënguar asë njëri nga ne Merë nga pasurit tona që farë duash dhe lërë që farë duash Ajo që të marësh nga pasurit tona Do që të me dashur për ne sa ajo që le Hyrë në pa që me këtë duash dhe shpalli armici kuj duash, mbaj lidhjet më kët duash, ndërprej më kët duash, për Zotin, ne nuk kemi frik nga takimi më armiku nesër. Ne jemi durim të arë në luft, dhe të sinqert në betej, shpresojmë që Zoti të të tregoj gjëra me cilat dhe të gëzohesh. Për këto dy fja që tha Sadi, dot të dridhet arshi ditën e vdekjes së tij dhe do të zbresin 70000 me lek nga qielli për të falur gjinazën e tij këto fjalë gëzuan shumë profetin sallallahu alejhi wasallem i cili u tha më pas përgozohuni pasi Zoti më ka premtuar njërën nga dy të mirat për Zotin më duket sikur i shoh të vrarë Ma në riten e Bedër, profeti sallallahu alejhi وسellem filloi të caktonte planin e luftës. Zakonisht arabët luftonin të paorganizuar dhe thjesht sulmonin ose tërhiqeshin. Kurse profeti sallallahu alejhi وسellem cakton një plan tjetër që nuk njihej deri në atë kohë. Ai rreshtoi lufttarët në një rresht pranë njëri-tjetrit dhe pas tyre ai vendosi harttarët. Kur kundërshtarët e sulmonin të rështuarit dhëtë në një noheshin dhe harktarët nga pas dhëtë gjuani në me shedjeta. Kjo dhe i huton të koreshët dhe këtë gjendje dhe të shfridzonin për të sulmuar një heresh. Ndërisa profetis sallallahu alai osellem për rështon të shokët, e shikon në së vadin një nga shokët e ti që nuk ishte vendosur drejt me reshtin, a i thotë, drejtohu ose vatë, po a i dërguari Allahut, i thotë. Uqsyni profeti dhe pa pasuri që Sevadi nuk ishte dreitur. Shkoi atje dhe goditi me një shkop të vogël që e mbante në dorë duke i thënë: "Dretohu O Sevat." Më lëndovoi dërguari i Allahut, i tha Sevati. Profeti kur e dëgjoi këtë, ngriti robën dhe i tha: "Merr rehakun O Sevat." Sevadi vendosi fytyrën e tij në barkun e profetit dhe filloi të apudh duke thënë: Kjo është ajo që desha, kjo është ajo që desha. E pyet një profeti, se përse për e bëndë të këte? O profet, sot mund të vdesin në luft, dhe desha që gjeja e fundi që prejkë në këtë bot, të ishte lëkura jote, jo përgjithë se vati. Më pas profeti sallallalli sallem, dërgoj Ali i bën e bitalibin dhe Zuber i bën avamin me qëllim që të mbledin informacionin bëj numre në kundeshtarëve. Të dy, a rrinë të kapi një djallosh sklaf, i cili u shërbente me uj koreshëve. A i kështë e vajtur të pusit e bedrit për të marë uj për koreshët. Kër e solën të kampi i muslimanëve, profetë S.A.S. në atë ko ishte duke u falër. Ata e pyten se kush ishte. A i u tha që u shërbej koreshëve duke u dhen uj. Por atë dy nuk i besuën dhe filluan ta rahin që të, të tregoj. Kjo për shkak se ata kujtonin se ishte nga karvani e Busofjanit. Qëllimin për cilin kishin dal nga Medina, ishte marja karvanit dhe pasurive tyre, dhe ishte kjo që kishin akoma në mendje. Sa her që e pysnin se kush ishte, dhe u thoshtë dhe që jam shërbtori kërëjshëve, ata e godisni. Vetem kër u tha që jam pjestari karvanit e Busofjanit, ata e lanë. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem, pasi përfundoi fjalën, u tha: Kur u tregonte të vërtetën e rrehnit, kurse kur u bënjeu e la të qetë. Profeti sallallahu islem i tha djaloshit që të afrohej dhe pyeti: Sa vjet ka ndal me Qureishit? Djaloshi u përgjigj: Nuk e di. Profeti sallallahu islem e pyeti përsëri: Sa devë therën në ditë? Një ditë 10 dhe një ditë 9 ju po jet djalosh. Atë profet sallallahu alejhi dhe sallam u flet jerave. Ata janë mes 900 dhe 1000 vet. Një pyetje tjetër që profeti sallallahu alejhi dhe sallam i dretoi ishte: "Kush është me ta?" Djaloshi ju përgjigj: "E gjithë paria e Quraysheve." Profeti sallallahu alejhi dhe sallam u dretuan nga ushtria dhe u tha: "Zoti është më i madh." me ka u ka sjell ajkën e saj. Më pas profeti sallallahu alejhi salam filloi të tregonte shokëve të tij vendet se ku do të vriteshin secili nga parie kurishëve. Pas betejës, të gjithë ata që kishte përmendur profeti sallallahu alejhi salam u gjendën të vrarë në ato vende. Më pas profeti sallallahu alejhi salam merr Ebubekrin dhe nisën në shkretir për të marrë ndo një informacion pime kësit. Në shkretirë të takojnë një të moshuar të cilin në pasje për shëndet e pyet. A di gjëmë bjushtrin e kurejsheve dhe të Muhammedit? Në këtë pyetje, profetis sërallari sëllem nuk dëshirante që të prezentuaj se kush ishte e moshuarje pyetje. Po ju kusheni, profetis sërallari sëllem nuk dëshirante që të prezentuaj se kush ishte. Për gjënju pyetjes tonë, që t'i përgjigjemi ne pyetjes tënde. Kështu që nga puna, pyetje më shuari. Po, i akëtheu profetisë al S.A.R.A. Atëherë a i u tha, më kanë thënë që kure ishtë kanë dal filan ditën, me sa a i që më tregoj, më kanë thënë të vërtetën, kure ishtë tani janë në bregun e largët, u duhet të lë kusua. Gjithashtu më kanë thënë që Muhamedi dhe shokët e ti kanë dal filan ditën, Nëse më kanë thënë të vërtetën, ata ndodhen në bregun e afërt, u duhet të dynja. Le të djej profetit sallallahu alejhi wasallam këtu, u ngritën algohet, pasi tani e dinte vendollje në kurrësheve. I moshuari i pyeti: Po ju kush jeni? Ne jemi nga Uji, ju po djit profetit sallallahu alejhi wasallam duke u larguar. I moshuari i uhutuar filloi të thotë: Uji, Aha, uji eraqut. Kur se qëllimi profet Sallallahu Alaihi Wasallam me fjalën ujë ishte sperme e bumrit. Vëndodhën e dy ushtrive në Bedër e pshuan edhe Zoti në Kur'an ku thotë kur ju ishit në bregun e afërt të Luginës, a ata në bregun e largët të saj, ju Kahmedina e ata Kahmeka, nëse karvani ishte më poshtë prej jush, ka dheti Dhe shikur të ishit ju ata për të njëri qetrit i keni caktuar takimin, dhe të thyen i caktimin. Por Allahu ishte aji që zbatoj qështjen e kryer të anima. E të shkatroj me argument atë që u shkatrua dhe të bëjt jetoj me argumente atë që jetoj. Allahu vërtet dë gjon e di. El en fal, dyzet e dy përbërja dhe natyra e tokës në bregun e afert ndryshon nga jo bregun të largët. Nëse bje shi, toka në bregun e largët bëhet me baltë, gjë që e vështison lëvizin. Kështu, oshtria kërëjshëve dhe të lodhej në një teren të tilë, kurse në bregun e afert, toka është engurtë dhe shi u nuk në dikon në të gjë e cila nuk e vështison lëvizin. Një natë parabetesë, Ara shi i cile vërqtisoj terenin të koreshet dhe e forcoj terenin e muslimanëve. Dhe kjo është një mrekuli tjeder që indoth e profetit Saralali sëllem dhe muslimanëve, por që erdi vetëm pasi ata planifikuan dhe u përgaditën për gjithë shka. Fitorja dhe triumfi janë në dorët zotit, por ato duhet ti meritosh. Umejti musliman sot është i prapambetur dhe në fund të kombëve dhe popëve tjerë, Nëse dëshironë Zoti e bënd të triumfojë në një kodë dëshkurtër, për valë, a e meritonë në që ka të tijë. Që të keshë ndim nga Zoti, duhet të ameritosh atë më parë. Besimtarë dhe profetisë Rallole Selim kishin dalë jo për luft, por tjeshtë për të marë karvanë e kureshëve, i cili kishtë e pasurit e tyre të platshkitura në mekë. Kështu ata nuk e dëshironi luftën me kureshët, Kështu ata nuk e dëshironin luftën me koreshtë, këte e pëshuan dhe vetë zotin e kuran. Ashtu si a i kur të ndzori zotin ytë nga shtëpia jote për dëvërtetën, e një grum nga besimtarët nuk i ishte i kënachur, bëjnë polemikë me ty për dëvërtetën pasi që e kishin të qartë se tive pron me lene zotit, si kur me qenë se shty eshin në vdekje të sigurt. Përkujtoni, kër Allahua premtoj njërin për dy grupeve, se është i ju aji, e ju dëshironit që të akoj aji grup i par matosur, nërsa Allah dëshiron që me premtimin e ti të vendos të vërteten, e të ashtë duk në themel mbeturinën e muhuesve. El Enfal 5.7 Një natë para betes, muslimanët ishin të fliksuar para të që do të ndohë të nesër dhe nuk i mërë të gjumi. Dhe ata ishe njërë si ne Dhe kishtë njëta djendja Dhe emocione si tonët Të në esërme në do të përbalishe me një fuqit Tre herë më të madhe sa ju e tyre Tregone Butalha Atë natë unë do të bëja roje Dhe pa që gjithë i kishte marë gjumi Bash me ta dhe mua më merte Një gjumë i ambël Sa që shpesh herë më binte shpata nga dora Sa herë më binte shpata E mërja përsëri pa e ditur Se si pëndodhë kjo Më pasë Allahu në e tregoj në Kur'an që diçka e t'il ishte prej ti dhe ishte për të në qecuar neve. Alloj madhërishëm në Kur'an thotë dhe kur aji ju kaploj me një kotje po gjumë që ishte siguri për ju nga anë e ti ju lishoj shi nga qili për t'ju pastruar me të ljargoj për jush të shtimet e shetanit e që tërfuqizoj bindje në zemrë tuaja dhe që përforcoj me të Kambutoya. Al-Anfal 18. Të nesermin profeti sallallahu alejhi dhe sellem u kërkoi lufttarëve të rreshtoheshin. Plani i tij i luftës ishte që ushtria e tij të rreshtohej duke i pasur pusit e bedrit para. Pra, pusit do të ishin në mes të ushtrisë muslimane dhe asaj të Quraysh. Një nga shopët e ti, Habab i bën mundhiri e pyet Voj dërguari Allahut, a është një vend që të ka orderuar zotët e që ndroshët e të heshtim Apo është plan dhe mendimi yti Për po fejti sallallahu a.s.m. jakë theu Jo, është plani dhe mendimi im Habab i bën mundhiri i tha për sëri Nëse është plani dhe mendimi yti, ky nuk është vendi i për shtatëshëm për luft Abab ibn Mudhir ishte një ushtar i thjeshtë, emri i cilit nuk përmendet shumë në historinë e profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Është një lloj sikur një ushtar i thjeshtë që kundërshtonte planin e njërit nga oficerët apo gjeneralët e sot. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem e pyeti: "Çfarë mendon ti, O oh, Habab?" Habab i tha: "O i dregoari i Allahut, un mendoj që të vendosemi pran pusit më të afërt me Kurisht. Puset tjera ti mbyllin me qëllim Që ata tumospin fërish një pusi nga i cili do të funizojhemi ne profeti sallallahu alejhi dhe selam ia ja kthe mendimi i tij është i drejt o habab dhe më pas urdhroi të vendosej ushtria sipas planit të hababit ajo që e bëri hababin ta thotë këtë mendim ishte se e dinde që profeti sallallahu alejhi dhe selam do të dëgjojë dhe do të veprojë sipas tij sum so njerëz nuk e thon mendimin e tyre pasi e dinë se nuk do të dëgjohen nga askush. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem u kishte dhënë shokove dhe të gjithë muslimanëve të tjerë të drejtën e lirisë së shprehjes dhe i dëgjonte mendimet e tyre. Me këtë provohet edhe një herë që profeti sallallahu alejhi dhe sellem ishte mbështosur në çdo fush. Pas që pëlçoi mendimin e hababit, profeti sallallahu alejhi dhe sellem e ndryshoi planin e luftës. Dita e luftës së Bedrit është dita e parë ku do të përmenden thënjet e Profetit sallallahu alejhi wasallam mbi problemin e luftës dhe rënies dëshmor. "Qe nuk ka pse të na bëj të na vi turp." Çdo shtet para luftës, udhëhecit e tyre flasin mbi trimërinë dhe vlerat e rënies dëshmor. Përse të na vi turp nga hadithet e luftës, përderisa lufta nuk përdoret vetëm për mbrojtjen e vendeve tona dhe të drejtës. Pasu vendosën dy ushtrit para njëri-tjetrës, profeti sallallahu alejhi wasallam dori para luftëtarëve të tij dhe u tha: "Drejtohuni drejt parajsës, djersia e së cilës është sa qielli dhe toka." Është hera e parë që profeti sallallahu alejhi wasallam fliste mbi shpërbimin e atij që lufton, a ve vritet në luftë për të mbrojtur fein dhe atë dheun e tij. Në të ti. par profeti sallallahu alejhi wasallam kur nuk kështë e folur shokove dhe muslimanave bi luftën dhe të rënit dëshmor. Kur më sufol të rinjve dhe tjereve bi vlerat e luftës në kohë pakje, gjdo fjalën bi fenë duhet të vi në kohën dhe vendin i duhr. Kur gjon të gjonë këtë fjalë të profetisë sërallohi sëllem del njëri me emrën umer i bën hamame dhe i thot o i Allahut, e dërguar i Allahut gjennet sa gjërsia e qilë dhe tokës Po u Umer i u pajiti profetit Sallallahu alejhi wasallam. Umeri tha: "Etc, etc, o aidur buari Allahut." Profeti Allah Sallallahu alejhi wasallam e pyeti: "Pse thua etc, etc?" Pasi shpresoi që sot të bëhen nga banorët e xhenetit, ja ktheu Umeri. Profeti Sallallahu alejhi wasallam i tha: "Ti do të jesh nga banorët e xhenetit sot." Dërsa Umeri po hante disa hurma që kishte në dorë, Qëndroi pak dhe tha: Mes meje dhe Xhenetit kanë mbetur këto kokra hurme. Do të ishte kohë e gjatë derisa ti ha dhe të hyj në Xhenet. Kështu i hodhi, hyrën në luftë ku vura dhe fitoi Xhenetin. Nga ata që u vran dhe fituan Xhenetin është edhe Harife, që në at kohë ishte 18 vjeç. Njëherë kur Profeti Sallallahu Alejhi Selam ishte takuar me Harifën e pyeti: Si u gëdhi dhe o Harithë A ju përgjith Jam gëdhi besimtari vërtet O i dërguari Allahot Profetës Rallali e Selemi tha O Harithë Gjdo fjal e ka diçka që e vërteton Po ti me qëfare vërteton besimin tënd Harithë ju përgjith Më duket syukur e shohë kjart Arshin Allahot Syukur i shohë banorët e gjennetit Dukë kënaqur atje Dhe banorët e zjarit duke vuajtur Me këtë vetja ime e braktisë kët botë dhe ditën e kaloi në agjërim kurse natën e namas. Profeti sallallahu alejhi wasallam i tha: "O Harithe, më që ditkë mos ju ndaj tani." I përmbajt Haritheja fjalëve të Profetit sallallahu alejhi wasallam derisa erdhi në betejën e Bedrit, që para se të fillojë betejën vjen një shidejt nga egodet Harithen, i cili bete ti vrar. Pas betejës, nëna e Harithës erdhi duke qarë te profeti sallallahu alejhi wasallam dhe pyeti: "O i dërguari i Allahut, a është Harithe në xhenet dhe të gëzohem apo diku tjetër edhe të qaj?" Profeti sallallahu alejhi wasallam ia ktheu: "A jeni vetë ona e Harithës? Nuk ka vetëm një xhenet, por janë shumë xhenete." dhe gjalli yt ka fituar gjennetin fërdovës. Betëje e bedrit fillojme dy luftim. Trenga koreshet dhe dy luftonin me trenga muslimanët. Koreshet në zorën për dy luftim Utbe i bën Rabia, që nuk dëshiron të të dilte për luft, Shebe i bën Rabia, vlajë Utbes, dhe Velit Ibn Utbe Ibn Rabia, që i bën Utbe i bën Rabia, gjalli Utbes. Me qëllim që ti tregoj e Bu Gjehlit, që nuk është frikatak, si që e quajti ajnë e fillim. Utpe doli vetë dhe nëzori djalin dhe vëllajnë ti. Nga muslimanët dolen tre nga banorët e Medines, kure morën vesh këtë, kure ishtë të thanë, jeni të respektuar, por ne i duam nga popullë i ynë. Ather, profetis sërallahu a.s. qaktoj të tre nga muslimanët e mekes, Hamzën, Gjajanëti, Alium, Gjalin e Gjajajt dhe Ebu Ubedi i ben Harith e i ben Mutalimin. Të tre ishin nga familia dhe gjaku i profetisë Rallal A.S. Pranonte që fillimisht të ishin të afrmit dhe gjaku i ti atë që dhe sakrifikoni. Me të filluar dhe luftimi, Aliu e vrau me njëherë velit i ben Mugirën, pashtu po edhe Hamza e vrau Shebe i ben Rabian, Kurse Abu Ubayda ibn Harith dhe Ubayd ibn Rabia të dy e godasin njëherësh njëri-tjetrin. Nga kjo goditje e Abu Ubaydes i pritet këmbë. Mëngjer Aliu dhe Hamza shkuan dhe vran Ubaydën dhe morën në krah Ebu Ubayden dhe e çuan te profeti sallallahu alejhi wasallam dhe e shtrinën për tokë. Profeti sallallahu alejhi wasallam u thiri: "Jo, jo, vendoseni në prehrën tim." Dere sa povdiste, a i thotë profetisë sër Allah, a i kam bajtur besën, o i dërguar i Allah. Profetisë sër Allah, duke qarë, ngredorën lartë dhe thotë, O Zotë, unë jëmë dëshmitarë që Ebu Ubej dhe Iban Harithi e kam bajtur besën. Po ti, o vëlla, a i kem bajtur besën dhe e ke kryer dhe tyrën që kendej fesë? Abu Bader dhe muslimanët e tjerë sakrifikuan dhe u vranë me qëllim që ti të jesh musliman sot. A e respekton gjakun e tyre? Paske sa i filloi lufta më një herë. Sulmin e filluan Qurëshit, por u befasuan kur pas luftëtarëve të rreshtuar u shfaqën papritur shigjetarët, të cilët filluan të gjuajnë më një herë duke lënë të, të vrarë shumë të Qurëshit. Profetisër al Allah a.s. në këtë kohë u kse dhen u dhe luftarëve që të mos sulmanin. Në fund të reshtit të djatë të muslimaneve, ndodhej Abdurrahman ibn Aufi me pesmëdhjet të tjerë. Kur luft të arriti kulmin e saj, Abdurrahman ibn Aufi të regonë. Pash nga djatë thaime dhe gjeta një djallë të ri pesmëdhjet qarë me emrin muafë. Pashtën nga e majta dhe gjeta një tjetër 14 djeqar me emrin Moaveth. Të dy e mba një shpatën me dy duart nga që ishi të veqër. A që ishte në kraun e gjath më tërhoqin nga robat dhe më pyjit, kush është e Bu Gjehli, o gjëgja? Unë i thash, për që të duhet ty e Bu Gjehli? A e më këtheu, nuk ka porositur nëna që nëse nuk e vras e Bu Gjehlin të mësë këthehem në shtëpi. Tregon Abdur Rahmani, kjo më gëzoj, Në atë qast, ajë që ishte në kraun e majtë më tërhoqë dhe ajë nga roba dhe më tha, kush është e bu gjehli o gjagja? Unë i thashë, po që të duhet ty e bu gjehli? Ajë më thaë, kam dëgjuar se ajë e shantë të dërguarë në Allahët. Nuk e duroj do të jetën duke e ditur që dikush e shantë të dërguarë në Allahët. Këta dy të rrimë, profetis Aralali sëllem kishte refuzuar të marë në luftë për shkak të moshe së tyre të vogëlë, Ata ishin komgulur dhe ishin dëshuar me njëri-tjetrin me qëllim që t'i tregojnë se janë të aftë të luftojnë. Vetëm pasi kishte parë aktit e tyre, profeti sallallahu alejhi dhe sellem kishte pranuar që të marrin pjesë në luftë. Tregon Abdulrahman ibn Aufi, unisen të tij me shpërcinë e shigjetës për te Kebujel. Me ta arritur pranti muaj që ishte edhe më i mosh në mosh e thot shokët ti. Ti e tij. Ti goditë kalin e Ebuxjehit me shpatë tek këmbët pastaj e vrasim, ku të bjerë për tokë. Kështu muave dhe e godit i kalin me shpat, dhe Bu Gjehli u rëzua për tokë. Për Zotin, nuk e di, se si u rëzua me njëherë. Muadhi tregon, mendoa që, po të godas në barkë, mund të mozë vdesë. Kështu e godita në qafë, dhe të dy, unisëm për të profetis, së në Allah e sëllëm, ta lejmërojmë mbi vdekjën e Bu Gjehlit. Pas në uvu i krime, jali Abu Jehlit dhe më goditi me shpatë në shpat. Nga goditja më preu krahun, përveç një copë mishi. Nuk e duroja dot që shoku im t'i tregonte profetit sallallahu alejhi dhe sellem më parë mbi vdekjen e Abu Jehlit. Kështu e vendosa dorën poshtë këmbës dhe tërhojja krahun derisa e këputa fare dhe u unisa për te profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Arritha te profeti sallallahu alejhi dhe sellem duke i thënë e vëram e bugjehlin e vëram e bugjehlin Profetis S.A.S. kure pa krahun tim të prejr urdhëroj dikë që të merët me mua dhe të më mjekoj më pas a i urdhëroj Ibn Mesudin që të vërtetoj vërasin e bugjehlit kur shkoj Ibn Mesudi e gjeti e bugjehlin në qaset e fundit të jetës dhe vendosi këmbën e tim i gjoksin e bugjehlit i cili kur e pa i tha Jënë gjitur në një vend të lartë o që bandelish. Kush ka fituar, sot? I bërë mes udi ju përgjith. Fitori është Allahut dhe të dërguarit të ti, sot. Më pas e godit edhe njëherë edhe evra. Ebu Gjehin evra në dy të rinjë në mosh me qëllim që të mbetet shembul i së keqes dhe poshtërimit. Gjëtë betejes, profetës sërallalli sëllam i këshilon të muslimanët kushte takon e bulbuhuturin të mos e vras pasi ai na ka ndihmuar në Mekë derisa ishim në bojkot një nga shokët e profetit sallallahu alejhi dhe selam tregon se e pash e bulbuhuturin që më doli para për tu ndeshur por kur kujtova fjalën e profetit e anashkalova dhe fillova të loftemi dikë që ishte në krahët e tij bulbuhuturi u habiti në asilja ime dhe më drejtua po pse nuk u ndeshim me mua Unë i thash që Profetis S.A.S. në ka urderuar që të mos të dvërasim Po përse? Më pyet jaj Përshka këtë ndihë më stënde e për anulimin e periudës e izolimin të muslimanëve në mek I thash Për a i më këthej Por nëse të them që të haroj atë A do të ndeshesh me mua? Jo, i thash A të her do të ndeshesh me mua me ty U përgjith e bulbuhtëriu Dho vërsull drejt me e me shpat Gati për të më qëluar Unë filloha të vërapoj që të i largohem Por a i nuk munda Se që kur kthejva kokën E pa shumë afer dhe ishte gati për të më vrar A të të rukë kthejva dhe e vrava i pari Më pas shkoha të profetis S.A.S. duku u dridhur Para të që kisha bërë dhe i tash Për Zotin o profet Nuk e vrava vetëm kure pash Se po më vriste aj mua Por profetis S.A.S. ma ktheju Ska gjë Zotit të ka falër, ne ndeshëm tash përblenim për atë të që bëri. Gjëtë luftës, Bilali Varen Umej Ibn Halefin, personi që e kishtë e kesh tretuar katë shumë në mekë, me të parë thërët fortë, Umej Ibn Halef, mësë mbetë sa gjadë mësë mbetët aji, U me i bën Halefi kure pa Bilalin që u drejtua drejti, shkojtë e kë Abdurrahman i bën Aufi dhe i tha, Dorzohem. Abdurrahman i bën Aufi, shtë trektar që ishte, përfitojnë nga kjo rast, pasi do të mërë të pasuritë të madhe në këmbim të ti. E mori sirop. Në këtë qazë vjen Bilali dhe i kërkon Abdurrahmanit që të largohet duke përseritur fjalet. Mosë mbetë shatë gjallë nëse mbetët aj. Abdurrahman një akëtheu. Lero, o Bilal, pasi ashtë robi im Nuk ka rober për ty sot, jakëthe o Bilali për sëri Atëra, Durrahmani i kërkoj u mejes të shtrijet për tok Dhe u shtri vetë si për ti, për ta mbrojtur mga Bilali Edhe vetë Bilali u shtri anashti Dhe filloj të agodas me thikë u mejen dhe risa evra Dhe gjithë ata që kishin keq tretuar musliman në mejk Vdichen në betejen e betrit Pas i lufta kishte filuar, vini edhe me lekët në ndim të muslimanëve. Këtë fakt e përmend e dhe Allah në Kur'an, ku thotë, për kujtoni kur kërkua ndim për zotit tuaj, e aju u është përgjigjur, unë do që ndihmoj me një mi e një që vini një pas një, grupë pas grupi. Allah nuk e bëri atë ndihmen për tjetër, vetëm që gëzoj, të japë myshdhe, dhe për të forcuar apo qetësuar me të zemrat tuaja. Pse ndihma në realitet është në vetëm për Allahut. Allahu është mbizotrues dhe i urtë. Dhe kur ai ju ka plotë me një kohë gjumë që ishte siguri për ju nga ana e tij, ju lëshoi shi nga qielli për t'u pastruar me të. Largoi prej jush të shtimet e shejtanit që të futizonin bindjen në zemrat tuaja, në që të përforcoi me të para me shi këmbët tuaja. Dhe kur Zoti i yt u komtoi enjëvve se un jam me ju, pra, inkurajoni ata që besuan. Un do të hedh frik në zemrat e atyre që nuk besuan e ju goditni në qafë e lart, më shohni atyre në çdo gjymtyr. Al-Anfal 9:12. Dhe ato çarktarë e vonë të meshingjeta profetit sallallahu alaihi wasallam ishte pas tyre duke u lutur. Abla i bën omer i bën hëtabi thot Profetës së Rallali al sëllem u drejtua nga qabja Ngriti duart dhe fillojit të pëshparit duke lutër Zot O Zot, realizojë premtimin tënd O Zot, nëse do të vritet ky grup besimtarësh Një do të ketë kush të të adhroj në tok Vashdoj të pëshparit dhe të lutet me duart lart Sa që i ra dhe manteli të cilin e kishtë të hedhur krahave Shkojë Ebubekri dhe ia hodhi përsëri krave dhe i tha O profeti i Zotit, të mjaftojnë këtë lutje drejtuar Zotit. Ti je i sigurt që Ai do e mbaj premtimin që të ka bërë? Më pas, profeti sallallahu alejhi dhe sellem mori një grusht rrërr dhe e hodhi në fytyrat e armiqve, ku nuk umbeti njerëi prej tyre pa i hyrë rrërr në sy. Kute përmendet edhe Allahu në Kur'an. Dhe ti nuk i djuajti në të vërtetë ku i djuajta ata? Por Allahu të ndihmojë i djojtë. El Anfal 17. Më pas profeti sallallahu alejhi dhe selem ngre kokën nga qielli dhe thot: Ky është Xhibrili, i cili po zbret me 1000 melek për t'u dhënë forcë besimtarëve. Më pas profeti sallallahu alejhi dhe selem ngre kokën nga qielli dhe thot: Ky është Xhibrili i cili posbret me një mi me lek për të dhenë forcë besimtarëve. Besimi dhe bindet e Zotit do në ndihmoj duhet të shëqërohet gjithmonë me përpjekje dhe planifikimin tonë. Ndihme e Zotit duke dërguar me lek nuk edhe që në filim, por pasi kishte filuar lufta dhe duke që muslimanët pofitonin. Në betenë e bedrit në mishërohet planifikimi dhe për pjekjet e tokës me ndihmen e qelit beteja e bedrit përfondoj me fitore në muslimanëve të vrarët nga me kasit arrini në 70 muslimanët i morën dhe jehodhen në një pus profetë sara Allah më pas shkoj dhe u foli a e gjetët atë të vërtet që a premtoj zoti po me i repyit apo u fletë vdekurve o i dërguarja Allahut Profetis sallallahu alaihi wa sallam, ja këtheu, ti nuk më dëgjon më mirë se që më dëgjonjnë ata, o omer. E të vrarë nga muslimanët ishin 14, ku 13 prej tyre ishin banorë të Medinës. Vetëm Ebu Ubej dhe Ibn Harithë ishtë nga muslimanët e mekës. Kështu banorët e Medinës vazhdonin të mbajnë besën duke sakrifikuar edhe vetën e tyre. Autori tekstit Amr Khalit, le dzoi qenan Ismailin, illustrimi artistik Florend Rustemi.